Чудомир. Локумите. Назначиха Ганя Гущеров за общински бирник в село Каменяк. Средна възраст. Човек, значи, женен, неосъждан, лявото му ухо пробито, но три години стоя. Без работа, та прилича на сиромах Хлазар. Като го изпращала жена му, вън до пътната врата му прочела конско. Евангелие. Това, дето ти рекох, ще ти го повторя, започваш пак служба да служиш. Ама мисли за тебе, за мене че най-много за децата. Кротко, внимателно и, ли часът, на масата да бъдеш. От къщи, в канцеларията, от канцеларията, в къщи. Никакви кръчми, никакво пиене. Ни вино, ни ракия, ни коняк, ни ром. Нито глътка, нито капка, че сръбнеш ли веднъж, отиде ти, службицата и аз не мога го понесе. Или ще се удавя, или ще се обеся. Тъй, да знаеш, казвам ти го. Не мога го понесе. Клима с глава гани гущерът, съгласява се по принцип с преждеговорившата й. Клетва дава да се води точ в точ с конското евангелие и поема с турбата. Към каменяк. Пристига в селото, посрещат го сърдечно и на пустата му служба е важна й. Засяга населението по паричната част. Всеки иска да се запознае, приятел. Да му стане и всеки го дърпа, значи, към кръчмата за почерпка. Да идем да сръбнем по едничко за добре дошъл, господин Бирник. Да му опанем по чашка, господин Гуштеров. По едно коняченце с лимонче така, много е питателно преди обяд. А той, човекът, се бори с съвеста си, калява си волята и се противопоставя енергично. Не мога, вика, братя, не пия. Съжалявам, вика, но отпеленък не съм. Слагал такива неща в устата си. Не, вика, че убеждението ми е такова, а, просто-напросто организъм. Извинявам се, но не мога. Съжалявам. Виж, ако, чак пък толкова настоявате, едно лукумче мога да взема. Дай един лукум на госта бе. И от мен е един, но по-голям да е. Дъвче си ганил в твърдените локуми, преобръща ги из устата си, сякаш яде, живи водни жаби, и продължава да упорствува и да се бори. Днес тъй, утре тъй, докато почна да слабее и да му се вие свят от въздържание. Слабее човекът, посталее и туито. Един ден, като му причерняло, си рекал на ума, до сега търпях, търпях, ама. От сега, рекал, да прощават и жената, и децата, и службата, и държавата. Ще, наредя да ми носят тай новинца от Голобърдо, рекал, и ще си го къркам. Вечерно време вкъщи. Ще пусна пердето, ще му седна, та да става, каквото, ще. Защото и Тифус върлува и селото, рекал, и война се е задала, и. Умирачка има на този свят. Нагласили се с Хаджи Донча от Голобърдо. Той, значи, ще му праща се. Момчето по една дамаджана и ще казва, че оцет, а ще внася парите, срещу данъка му. Натурално изплащане, значи. Тайно и подклетва. Денем, кога е с приятели, един вид слуку бери сладка и шоколадчета, а. Вечер, черно винце, денем, демагогия и заблуждение, а вечер, ох, на. Дяда, карал така наш ганчо, изпълнявал новото разписание чак до свети трифон. Зарезам. Като дошъл той е голям празник, цялото село се събрало в лозята. Отслужили поповете молитвата, благословили, подрязали лозята и се наредили. Всички около курбана. Хапнали колкото хапнали, дошло време и до сръбване. Пък вино, вино, едни да маджани, едни шарени бакрици, едни калейсани медници, тада ти е драго да гледаш. И никой не се сетил на наш. Ганя локум да донесе, представете си. Гледал той седените как вирят бакриците и как топят рунтави мустацив. Белите медници, гледал и преглъщал на сухо, чак по едно време дядо власи. Се обадил, Абе, бирниче. Рекал, поне за на свети Трифона му дръпни един път, бе. Такъв ден веднъж в годината бива, че може ли така. А гущерът маха с глава отрицателно и очите му се наниват чак. Ако има грях най-подире, на мене да го пише Господ, ама сръбни си и не, развалей празника. Ами едно свети Трифон е то. Е опитай моето винце. От стар, мискете. Само една глъчица Хайде, хайде. Намесил се и дядо Поп Иван. Благословено нещо е, Божа, кръвчица и нито е срам, нито е грях. Цукни му издебеличко, па ако умреш, аз съм насреща. Ганил гущерът се подърпал, поопанал се още малко, па като се прекръстил, рекал, да става, каквото ще. Поел с разтреперани ръце бакрицата от дяда Влася, дигнал я като бинокъл, нагоре и дълго време оглеждал небето с затворени очи. Пресрамил се. Значи, човекът, поотпуснал се, че като му се отпушило гърлото, хабреса, баквицата, хаздамаджаната, ха сега пък смедника, насмукал се като муха на волски корем и ги настигнал. Завило се след това едно хоро. Зачупили се реченици, разиграли се, дето има една дума, старци и пеленаци. Че борби, че прескачаници, че тупкане на кълпаци, че търкаляне по. Поляните изпонапило се мало и голямо. А само наш ганчо се държи и нищо му. Не става. Като се свършило виното, станал, отръскал се като куче от роса. Оставил пияните да се търкарят и поел за село. На другия ден стоят в кръчмата махмурли и серени и си приказват: Брей, дума дядо власи, ние че бяхме в тасали и прекиснали всички. И дума да не става, ама чудя се на бирника. Какво беше това негово гърлобе? Какво беше това чудо? Стари и изпечени пиячи се усрамихме пред един човек, дето през живота си не е куснал ни вино, мирекия. Чудна работа, знаеш, чудна работа. Гледах го бе, пред мене стоеше и през цялото време пиеше. Юнашки и нищо не му стана. Нено Керин, който си беше поръчал бурчиво кафе, облиза дъното на чашата са. Дългия си език и рече важно. И аз тък му за това мислех, дядо власи. От лукумите ще е, сутринта, преди, да идем в лузята, аз го почерпих един, горският го почерпи, Митю Лелин Му, поръча и не зная кой още, но четири лукума си подложи на корема и тогава, дойде. От тях ще е сигурно. И като си разкопча левия калцун и се почеса, добави, ама и аз вече ще си имам обица на ухото. Зададели се друг път, такова пиене, ще туря в пояса пет шест локума и тогава ще тръгна.